Вона схилила голову набік. «Чому?» Майкл знизав плечима. «Гадаю, тому що вони більше ходять на закупи і дбають про людей, яких люблять?» Коли він вимовив ці слова, стала вдихнула, здивовано глянувши на нього, не мов, що й не зробила відкриття, а потім погляд утупився кудись у далечінь. «Аго, це де?»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 Поспіхом випилила дівчина, закліпила розгублено, підтягла окуляри на носі, потерла лікоть. Це занадто особисте, так? Забудь, що я спитала. "Стало, ти можеш питати в мене про таке, промовив Майкл, відчуваючи, як біль у грудях розповідається назовні. Це не стосунки, якщо вони не можуть нормально поговорити одне з одним.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 Мама казала Майкла він не чіплятись за те, як батько вчинив із нею, пробачити йому, але як пробачити тому, кого навіть немає поряд. У родинах часто так, сякий, такий батько краще, ніж ніякий. У Майкла не було й такого. Він намагався втримати сім'ю разом, і це його ламало. Село мовчки міцно обійняло його, і Майкл поцілував її в лоб. І з кожним подихом прекрасний стелен запах проникав у кожну часточку його заспокоював. Він потребував цього.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 Тебе теж турбує? Ні, все нормально, я за тебе не покоюся. Майкл не хотів, щоб вона знову перехвилювалась і пережила панічну атаку. Шум не такий, уже й страшний, я більше нервуюсь через організацію місць. Моя мама любить оточувати мене незнайомими людьми. Я вже краще даю раду з розмовами, але все одно потребую чималої роботи.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 майбутній чоловік Стале стане довбаним шестунчиком. Жінка обняла Стале і відійшла, щоб із материнською гордістю помилуватись донею. Стало, любонько, має чудовий вигляд. Її увага враз перемкнулась на Майкла, і вона приязно усміхнулась. А ось і він. Так приємно бачити вас тут, Майкле. Я стала на мате. Ен.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 Стелочко, сукня просто бездоганна на тобі. Він сам її пошив? Вона затопотіла довкола стела, перевіряючи блискавку, зазираючи в підкладку невидимий шоу, без етикеток, і така м'яка. Ент звіркнула на майкла скляними очима, потім прошепотіла щось телі на вушку і чмокнула в щоку, від чого та враз почервоніла. Ходімо зі мною, представлю вас стеленому батькові.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 Він ледве стримав імпульс струснути руками-ногами, немов перед спараном. «Приємно познайомитись», – промовив Майкл. «Навзаєм», – відповів Стеллен тато із силоватою усмішкою, що так нагадувала власного батька, якби той був хоч віддалено нормальний. «Це Філіп Джеймс», – додала Ен, указавши на блондина. Філіп це Майкл, Стеллен – хлопець». Філіп підвівся, розправивши чорний піджак, що посував до його атлетичної статури. «Гордість для шевця».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 О, яка радість, що Філіпова мама теж змогла прийти, промовила Ен. Пальці з пофарбованими червоними нігтями м'яко лягли на сусідній стілець, і нісмайкло уловив знайому комбінацію ароматів: кориці й цигарок. Дзягнула кубики льоду і на стіл опустилася напівпорожня склянка з віскі. Привіт, Любі. Вибачте, що пізно. Мініатюрна жіночка з світлим аж вибіленим волоссям, в обтислій чорній коктейльній сукні, опустилася на вільний стілець.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 Стала сиділа доволі близько, щоб побачити, як червоні на манікюренні пальці ковзнули по майкловому стегну. Він не ворухнувся. Просто дивився на цю жінку, поки її рука розтаблено рухалася вгору, наближаючись до на кіноштанів. Чому він не зупиняє її? Він хоче, щоб вона його торкалася? Він раптом різко встав і промовив. «Піду подихую свіжим повітрям. Перепрошую». Поки Елазя не встигла погнатися в слід, стала підвелася і рушила за ним.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 Він занурився лицем її волосся, притисся до неї. «Ти не винен у тому, що твій тато вчинив так погано, а ти на нього геть не скажий!» Прошепотіла дівчина. «Як він міг узагалі так думати?» «Якби я був там, то міг би помітити, чим він займався і зупинив би його!» «Шшшшш!» Стела пригладила пальцями його волосся.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 Стала була для його поцілунків, доторків, кохання. Йому хотілося зірвати простора до зліжка і пошмакувати на крихітні стяжки. Якщо не його, то й нічия.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 Розлюченою ірвутькою вона взялася заправляти ліжко, потупотіла у ванну чистити зуби. Вона так сильно ковзала м'ятною ниткою, що з ясен зайошила кров. Узявши в руки зубну щітку, раптом передумала, підкорившись якомусь безрозсудному бажанню, залізла під душ. Стала ретельно виконувала душовий розпорядок у зворотному напрямку, обтираючи шкіру знизу догори. Вона не робот і не інвалід, а аутист. Вона це вона.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 Вона сіла, за скучу чорний стейнвей і підняла віко. Автоматично почала награвати перші ноти – «Клеєрі де Лун». Однак музика була надто повільною і романтичною, та нагадувала їй про Майкла. Після першого крещенда мелодію урвалася. Вона не повела її далі – лагідно і легко, а понесла вище. Вилила в мелодію всю свою муку. У горлі набухав тугий клубок.